106. Regele iranian și sărbătoarea anului nou. Dar s-a conceput și a clădit Persepolis ca o capitală sacră rezervată celebrării anului nou, Navroz. Într-adevăr, Persepolis nu era o capitală politică, nu avea nicio importanță strategică și spre deosebire de Pasargarde, Ecbatana, Suza și Babilon, nu se găsește citată nicio sursă occidentală sau orientală. Nota 9. Nici chiar Ctesias, care trăise 24 de ani la curtea Mare lui Rege, nu menționează Persepolis, ceea ce indică valoarea ezoterică a acestui oraș sacru. Într-adevăr, lumea occidentală a aflat de existența lui Persepolis când acesta a fost distrus de Alexandru cel Mare. Închei nota. Navros ca orice scenariu ritual de anul nou înoia lumea prin repetarea simbolică a cosmogoniei. Concepția le era familiară indoiranienilor.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 Într-o zonă geografică întinsă și începând de la un anume moment istoric, cosmogonia, ca de altfel toate celelalte forme de creație și de întemeiere, comportă lupta victorioasă a unui zeu sau a unui erou mitic împotriva unui monstru marin sau a unui dragon. De exemplu, Indra-Vâritra, Bal, yam Zeus-Tifon, etc. S-a putut demonstra că un scenariu analog exista la indienii vedici și în Iranul antic, deși în acest, din urmă caz, izvoarele sunt târzii și prezintă mizul puternic istoricizat. Într-adevăr, lupta eroului Tretona împotriva dragonului Azi Dahaka, la care face aluzie Avesta este povestită firdusii ca lupta regelui Faridun împotriva unui uzurpator străin, dragonul Azidahac, care le răbise și se căsătorise cu cele două surori ale suveranului legitim Jamsed. Azidahaka se scrie A-Z-I spațiu D-A-H-A-K-A Azdahak se scrie A, Z, D, A cu circunflex, H, A cu circunflex, K, -A. Faridun, precum Tretona, este învingător, îl ucidă pe dragon, eliberează și ea în căsătorie la rândul său pe cele două prințese captive. Ori tradițiile târzii precizează că regele l-ar fi invins pe Azdahak în ziua de anul nou.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 Ceea ce regii împlineau la început și în fiecare an, preuții sperau să realizeze în fiecare an, iar Sao Siang îl va săvârși în chipul definitiv la innoirea finală. Sao Siang se scrie S-A-O-S-H-Y-A-N-T. Nu știm dacă exista în vremea hemenizilor un conflict sau o tensiune secretă între cele două ideologii religioase, regală și sacerdotală. Prietenia regelui Vistaspa cu profetul putea constitui un model exemplar. Dar confruntarea se va preciza mai târziu sub sasaniți. Fenomenul este cunoscut și în alte părți. Prințul Siddhartha a devenit Buda și soteriologia lui a înlocuit-o pe cea a brahmanilor.